Все це Марту розважало ще краще, але вона помітила, що Давид Семенович надто часто випадково виходить вранці. До кухні саме в той час, коли вона в чималому дезабільє проробляла там процедуру вмивання. Тож дівчина й вирішила зрештою пересунути на півгодини раніше своє користування кухонним грантом. В своїй кімнаті Марта хутко прибралася і зовсім непомітно між ділом випила півпляшки молока з хлібом. Свій щоденний сніданок, якщо не лічити чаю, питого в установі. Конечна потреба пристойно вдягатись примушувала цілком природно дівчину заощаджувати на їжі, добираючи харчів простих, дешевих, але заразом і поживних. Тепер вона була вже зовсім готова для громадсько-корисної праці, але будила, що не показувало належного для цього часу. Тому дівчина сіла до столу і розгорнула книжку. Та як це часто буває людям чи то надто романтичним, чи просто невдоволеним на певній ділянці свого існування, Книжка на цей раз стала дівчині тільки за зовнішню точку опертя для сторонніх думок. Її очі, синяво-сірі й великі, насичені елегійним чаром юності, що криє в собі таємницю любовного гіпнозу, поволі навіть ніби врочисто підвелися від перших рядків і втонули в просторійні кімнати. Так вона сиділа 5-10 хвилин, не мріючи ще, але почуваючи млосний, пестливий біль, ніжний жаль за неоцінною втратою чи невиразне передчуття її. Це був той сум, що заворожує своєю тихістю, лагідністю свого першого дотику, поєднує в собі радість болю, і страх його манить, засотує в свою чарівну глибінь, чудним способом обертаючи тугу в незмірне задоволення. Він нишкне і здіймається, стихає голосніше, як далекий гомін. Він пульсує разом з ударами серця, і нечутне випромінення цього ясного чаду, Створює навкруги обвітря примарного щастя. А тоді, вже в сп'янілій, зневоленій уяві виникають мрії. Раптом якась надто зухвала думка спробувала торкнутися її голови, і Марта хутко підвелася. Яка дурниця? подумала вона. Після цього дівчина не схотіла лишатись у кімнаті і, одягнувшись, вийшла на вулицю. Одноповерховий крихітний будиночок на жилянській вулиці, де вона жила, стояв із забитим на зиму парадним ходом. Це був захід проти зайвого холоду. Бажання зберегти кілька дровин у суворому бюджеті мешканців. Убогий домок і вбогі пожильці його були дівчині доброю школою самостійного життя. Скрута є мати розрахунку, стриманості, самообмеження таких потрібних дівчині з 60 карбованцями місячної платні. І справді, Марта в потребах своїх була дуже обережна, мусивши часом півроку збратись на потрібну річ – черевики, сукню, капелюх. З юнацьким романтизмом у багатьох своїх поглядах вона влучно і непомітно поєднувала життєву практичність, оте вміння мати завжди нове вбрання, хоч і до краю перероблене, тримати в вдосконалім порядкові взуття, нервати панчіх, уникати плям і дірок». Театр, навіть кіно, були їй завеликі ласощі, бо заможніших зальотників, що могли її розвагами частувати, вона через якийсь місяць механічно втрачала, видаючись їм надто неприступною. А неодмінні її прихильники, нещасливий кооператор та соробкопівець Льова з матеріального погляду виглядали ще гірше від неї. Тих заможніших вона ніколи не шукала, але вони більш-менш систематично знаходились самі. Дівчина зневажала їх за їхню певність, але з наївною хитрістю їхні послуги використовувала, аж поки не розчаровувала своєю поведінкою. Їхні намагання їй незмінно обурювали, намови завжди видавалися смішними, і от недавно, тижня з півтора тому, вона мала рішучу балачку з таким увивачем, молодим господарником, що довгенько ущадряв її видовиськами і цукерками. Він обурно назвав її каменем, безсердечною дівчиною, нездібною любити взагалі, зокрема по-справжньому, та й пішов собі геть, як і багато інших. А другого вечора Давид Семенович, обережно зайшовши, та Марту саму побачивши, хитро запитав. «Це ви вже одна? Хоч ви пожалійте мене покинуту. Гарбузик, по губах, значить лизуна, хе-хе. Вчора вони з Льовою до театру на німецький рахунок ходили. Кожен платить за себе». Марта йшла за вулицями, щурячись від морозу в димі сезоні з пристібнутим хутровим коміром. І швидко лічила в голові. Половина лютого, березень, половина квітня… Разом два місяці, а там весна, весна. Ще трохи, зовсім трохи почекати, і буде тепло. Розстане цей гидкий холодний сніг. Роз'яв'ються дерева, і життя стане геть інше. Життя без пальта, як вона подумала. Далі літо, річка, відпустка. Загалом дівчина зрозуміла, що перспективу на цей рік має якнайкращу, і Падьора вступила в Махортрест. В своєму відділі вона з'явилася перша, бо було ще тільки за чверть дев'ята – а співробітники, крім самого ЗАВА, сходились, звичайно, майже одночасно – за п'ять хвилин до початку роботи. Але на її столі лежав заадресований її лист, тож Марта мала чим згаяти гулящий час. Дніпропетровське. 19 листопада 1928 рік. Марто. Нагадую про себе, як і обіцяв.